Net soos Kyns na 7 uur, Suid-Afrikaanse tyd of Central African time En jy is by die rechte plek, jy is by Net Radio SA Net Radio SA En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za So jy aanraai om bykie daar rond te kyk by die webwerf en al die informatie jou ee te maak, so dat jy bekend is met die radio, al die inlichting, al die name van die omroepers, al die verskillende programme en tye van uitsending, en dan ook die archief wat jy kan bezoek, enige tijd om te luister na vorige uitsendings van vorige programme daar die inlichting vir jouself en ook vir ander mense asseblief om hulle te nooi en vir hulle daar die inlichting deur te gee, ons is mys amal eindlik sendelinge ek dink jy moet jouself as een sendeling ach die dag, as jy nou hier thuis voel by die radio is dat ons sendelinge is, ons wil graag dit doen wat Jezus ons voorgeroep het, namelijk om die koninkryk te verkondig aan al die nasies voordat Jezus terugkom wat elke mens het die voorrecht om te kan hoor want jy kan nie geloo sonder dat jy nie gehoor het so verduidelik Paulus dit in Romeine 10 en daarom wil ons graag gebruik maak van hierdie radiostasie die golwe daarvan hierdie internet radios golwe gaan doors oor die ganse wereld alle mense, enige plek, plek op aarde kan daarna luister maar mens kan nou luister as jy nie weet nie so ek sit so met een droom binnen in my omdat ek weet, volgens statistieke is daar minstens 2 biljoen mense in besit van een slim phone is al behal, bome behalwe selffone en tablette, en skootrekenaars en ander persoonlike rekenaars. Sodra daar regtig 'n hele klomp mense is. Dit iemand het nou al vir my gesê, ja, maar goed, het is nou so 2 miljard slimfone, maar hulle praat nou nie Afrikaans nie. Hulle verstaan nie Afrikaans nie. Ek is bewust daarvan, hè. Ek ek ek weet Maar dit is hoe een mens by elke persoon uitkom As iemand ken die ander persoon en nog so, so, so meer Een mens praat met die ander mens Dit gaan nooit by iemand kom As iemand nie vertel nie En nou sê, maar die argument blij nog altijd Die persoon praat allemaal pra van die 2 billion praat nie Afrikaans nie, dit is recht so Ons sal metertijd oorskakel na een tweetalige program om dan dit wat ek sê in Engels te herhaal, want baie mense op die aarde kan minstens ook Engels verstaan. Maar mense kan nie daar die sprong neem, wat ons amper soos een quantum leap noem, as mense nou nie gereed is daarvoor. Nie. Want die eerste mense wat na my luister in die buitenland, is die sogenaamde expats, expatriates mense wat die land verlaat het hier uit Zuid-Afrika weg is vanaf die noodlotte geneemd 1994 en dis die makkelijkste is eers om by daar die mense uit te kom om hulle te kan bereik en dan daar vandaan verder te gaan so ek vraag maar net jou samenwerking jy ken mense op jou contactlijst mense binnenlands en ook buitenlands Buitenlandse mense luister ook graag wanneer daar bijvoorbeeld iemand van Suid-Afrika die land kom besoek en dan syng hulle nou in Afrikaans, dan luister hulle graag daarna. So ons weet dit, dit is feite waarmee een mens werk, en as mens dan nou eers al daar die persoon bereik het, dan gaan jy nou verder en begin dan nou meertalig dan uit te saai daar is niks het ons verhinder om in ander tale ook uit te saai nie, maar een mens moet sekerlik eerstens dan volgens navorsing wat gedoen is, eerst in Afrikaans moet uit saai, totdat jy daar die mense allemaal bereik het maar ook binnenlands, hier is binnenlands ook mense wat ons graag wil bereik mense wat nie enerzijds wat nie kerk toe gaan nie, wat nie in die kerk behoort nie, of mense wat kerk is, of kerk loos is, en of een of om een of ander rede, praktiese redes nie, in die kerk kan uitkom waar daar bybelstudie aan word, of gebreek word nie, in die hospitaal by voorbeeld is, of met vakantie, of wat ook die rede, daar is baie rede is, hoe kom mense nie by die fysische kerk teenwoordig is nie, nou is dit baie makkelijk, jy het nie nodig om jou huis te verlaat nie, jy kan in jou huis daar waar jy bezig is, maar net daar lekker rustig gaan sit, of le en luister, want dit gaan net eindelijk oor luister, alles begin by luister en dit wil ek nog mooi vir jou verduidelik dat jy vol blijdskap en opgewondenheid kan raak oor die luisteraksie. Die feit dat Godse woord jou oore binnedring, daar gebeur wonderwerke binne in jou oor. Die oomlik is Godse woord binne in die mense oore indring, dan is daar herskippingswerk aan die gang. Maar goed, let ek eerst la groet. Ek hoop jy is rustig, Ek stel myself ook aan jou bekend, ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai hiervan af Ayrini, Pretoria in Suid-Afrika. Programse naam is Oordenking, omdat ons die woord van die Heere oordink, bepijns, mediteer, wat er woord ook al vir jou gemakkelijk op die oorval. En dit doen ek op een maandag en op een dunstendig, op een woensdag en een donderdag, het ek nog nie helemaal sekerheid nie, en op een vrijdag en op een zaterdag, net een bykie later, halfie later, en dan weer ook op een zondag, boem behalwe tien hier waar die eredienst dan, van die eekkerk uitgesaai word. So, dit is maar nog meer hier die tyd, wat een mens moet uitkoop, en luister dan, en jou oore aan die jyre gee, want ons gee nie net ons oore nie, ons gee ook ons hart en ons siel in sy hande en ons moet verstaan hoekom ons dit moet doen vir hierdie groot operatie, die herskippingswerk waarmee God met ons elk een uniek bemoeienis maak, omdat ons allemaal unieke mense is. Daarom het ons al gesien, elke mens het een unieke vinger afdruk Niemand ander sy vinger afdrukke, Lyk net soos jou nie, nie. dit is al wonderlik nie waar nie Daarom is jy, maar nou luister, absoluut uniek Daar is nog so een mens soos jy nie Maar om welkom te sê En hallo te sê, sê ek in die Russische taal Dravotja of Privet en ook in die Arabiese taal, Salam alikum en Merkwaan en Allan wa Salam. Tijds, abend Hebreeu Shalom, Grieks Kalimera, Goeie naand en ook good Evening en hoop ek dat jy nou weie lekker rustig jouself kan bevind. Ek het so gedeerende die dag boodskapje gekry wat ek nou gaan soek van iemand wat ons ingelig het oor wat die duivelambidders in hierdie tyd bezig is om te doen vir die res van die maand en ons as christene word ook opgeroep dat ons sal bid dat ons hierdie geestelike oorlogvoering teen die bose machte van God sal stuit, met al die dinge wat hulle nou vir hierdie maand gaan beplan. Maar voor ek daar die boodskapje nou vir jou lees, ek het het geverivieer, weet ek kry baie keer inlichte, van die mense vir my stuur, dan weet ek nou nie, is dit nou waar, is dit nie, want ons weet ons nou die mis inlichting, verkeerde inlichting, wat in die sociale media rondgan, en dan weet mys nou nie altyd, is dit waar, is dit nie waar, ek kan nie dit aanstuur naar iemand anders. Ek probeer gewoon ek dit eers verifieer, die inlichting het ek verifieer, en wil ek dan graag so aan jou nou nou voorhou. Tussentijd luister ons na Pieter Koffie, maar ek wil hy moet luister na sy woorde, Mooi luister daarna, terwyl jy rustig is, rustig sit, le, of wat jy ook al doen, uh, luister na daar die woorde wat hier vir ons door Pieter Koffie gesang word. is ons geskankel by net radio SA. Luister na Dr. Tine Eilers wat uitsaai hier van uit Irene Pretoria aan Suid-Afrika. In ons program is oordeenking. Ons oordink God se woord. Nou die oproepie is amper soos 'n nuusberig. Jy weet wanneer jy op een radio luister, dan is daar soms 'n nuusberig. En uh, sien hierdie soos die hierdie onderbreking, dan as 'n nuusberig. Lees dit soos wat ek dit ontvang het Hallo broers en sisters Ek wil uit my hart uit een beroep op julle doen Om werkelijk te bid soos nog nooit Pleit die bloed van Jezus soos nog nooit Sondige maandag is Halloween Sataniste is in hulle maand van vas Jy lees reg Een volle maand vir die feest Maandag aand maak hulle in die gees Die hekke van die hel oop En hier die tyd gaan gepaard met baie losbandigheid En baie, baie anvalle op leiers van Godse kerk Ek gee hulle brief dat ons hier die anvalle ervaar Die kerk het bidders nodig Ons moet begin oorlog voor en bid tegen die aanvallen van Satan. Bid vir jou kerkleiers, jou kinders, jou familie. Hou vast aan God soos nog nooit tevore. Hou vast aan sy beloftes. Sta op sy woord. En toe het ek met iemand kontak, ek het die boodskap net vir een bepaalde persoon aangestuur vir Annemarie Leroux, as hy luister, dan welkom Annemarie en dankie dat ek van jou kon gebruik maak, ken al geruime tyd en sy het redelike diepte kennis van hierdie wereld van die duister en wat hulle alles doen sy sê ons behoort aan een gebedsgroep genaamd die Arende, dit nou nou Annemarie Leroux wat so skryf vir my jy kan my verseker wees, dat is nou, of dit is nou die tyd, vir die sataniste om saam te trek en vloeken, oor Suid-Afrika'se mense uit te spreek Halloween is een okulte bijeenkomst die satanise kalender sal jou ook vertel dat einde oktober en wanneer dit volmaan is dan is dit wanneer hulle, hulle rituele uitoefen en mense word geoffer bloed word gedruk gedrink en helloween is eindelijk satan sy verjaarsdag so bid maar en breek die vloeken wil jy dus vra om wanneer jy bid dank in termen van dit wat jy nou hier vanavond Hoor het, vraag vir die Heere Dat hy ons sal help En daar is ook een oproep wat ek van iemand ontvang het Dat ons in die tyd sal probeer kyk hoeveel mense ons by mekaar kan kry In verskillende strate in Zuid-Afrika Om een gebedsmuur te vorm En ek sal bykie daar die oproep van haar weer bekyk en kyk hoe een mens dit kan koordineer want een mens sal hierdie so'n gebedsversoek moet aan amal bekend maak al die verskillende plotplatforms hier in Zuid-Afrika as daar so'n gebedsmeer moet wees dat ons weet hoeveel mense in verskillende stede En dorp en plaas is bezig om dan te bid vir een specifieke area daar waar hulle woon en so een gebedsmuur dan uh, op terug, so een skans. Maar soos wat ek sê, sal later een beetje meer inlichting, misschien talk morgen, my mekaar kry en dit dan weer aan jou oordra. Nou ek wil vanavond met u gesels oor die feit dat die ons ons leven in die jyreze handen moet gee want dit gaan oor God, dit gaan oor hom en sy skeping Jy moet net vir een oomlik denk bijvoorbeeld by net een bykie terug terwijl jy nou rustig is aan jy gedagtes een bykie terug gaan Na nou, voor die skeping en toe dit net God was en daar was niks anders nie hoe God ook al dan bestaan het en waar hy bestaan het dit is nou nie ter sake nie maar nou denk net aan God en God het besluit om te skip en ek het al daarover duidelik hoe kom God geskip het Maar dit nou eers daar gelaat. Alles wat God geskip het, al die weesens wat rondom God is, die vier levende weesens, die belangrikste, denk ek, omdat dit die naaste aan God is, dan is daar Serafs en Gerips en daar is aardsengele, en daar is miljoene, der miljoene, der miljoene engele. Maar ek wil net hy moet hulle vir een oomblik aanskou, dat hulle allemaal bezig is om God te aanbid. Dis al wat hulle eindelijk doen die heel tyd, hulle aanbid God. Nou sy jy sê, maar hulle vlieg rond en hulle doen aller in die Goed Jees. Dis deel van aanbidding mens kan nie God aanbid en niks doen nie. Daar die engele is die hele tijd gereed, hulle staan by die miljoene, der miljoene, staan hulle gereed om elke oomlik, elke gedachte van God uit te voer. Dit is deel van aanbidding. Om so in contact met God te wees, dat jy as het ware Godse gedagtes kan lees, en uitvoering gee aan dit wat hy wil doen. Dis aanbidding, om hom te aanbid, en dis waar oor dit alles gaan. Nou mense, denk net nou weer terug aan die skipping, en al hierdie biljoene van biljoene van engele, en een machtige wees onder hulle agerep, wat in opstand gekom het, tegen God. Naar die oomlik as jy in opstand kom tegen God, dan anbid jy hom nie meer neem. Mens kan nie in opstand kom tegen God, en hom nog anbid neem. Dit het met een derde van die engele Van al die biljoene, biljoene Der biljoene van hulle gebeur Hulle Anbid God nie mee nie Hulle anbid Hierdie Machtige wese Wat God Self een God noem Hy is dit gesê Een God is jy Een machtige wees wat God bekleed met die wonderlikste eigenskap Maar wat omself boog God verhef het En dit is vir hier die rede dat die Bijbel ons die heel vermaan om nederig te wees dat ons nie in hier die selfde situasie verval later as wat die duivel verval het nie. So die beste teenmiddel is om God te aanbid, is om die heel tyd besig te wees om God te aanbid. Jy weet ons daar sy uitdrukking ledigheid is die duivelse oorkissing, Ons moet nooit ophou om God te aanbid nie Ons moet ons hart en ons siel dus Soos wat ons geluister het hier Na Pieter Koffie wat vir ons gesing het I give you my heart, I give you my soul I want you to be in control Dit is die veiligste waarin jy jou self ooit kan bevind, my ou liewe boete en sessie, is waar God in beheer is van jou hele leven. En die enigste manier hoe God in, be in beheer kan wees van jou leven, is as hy in beheer is van jou hart. Want dit is die oorsprong van alles wat jy is en wat jy doen, jou hele wese. word gevorm en kom tot uitdrukking vanuit jou hart. Mensen, ek wil net vir jou sê, jou hart, jou siel, sêlle plek. As jy net vir een oomblik vir my jou gedagtes gee, ek weet, soms maak een mens sprongen en jou denken, jy moet dit doen, jy weet, as jy oor, oor een rivier wil kom, En daar is rotse waarop jy kan loop, klippe en goed Dan loop jy maar van die een na die ander een En dan spring jy van hierdie klip tot by daarie klip Dit is maar hoe een mens dit ook doen <coughs> Mens moet hier die sprongen kan maak Jou siel, denk aan die, aan die woord sielkunde Sielkunde, jy ken dit. Een mens kan aan een werstuid sielkunde bestudeer as een vak. Sielkunde. Ek nou is so u hier in my boek recht gekyk, dink nou nie my sielkunde boeken staan, hierdie ding staan ergens by die kantoor. Twee van hulle langs mekaar, een moedseke groot rooi letters op sielkunde. Die definitie van sielkunde is, is gedrag studie Een gedrag studie Je maak een studie van iemand sy gedrag Wat is jou gedrag? Dit is jou optrede Jou persoonlikheid, jou optrede Kom ons geset maar net so een kant En ons kyk na kinders wat daar rond speel En jou hulle dop, je kyk hoe hulle die dinge doen Een ookie sit daar by homself Hy krap daar in die grond Wat hy nou ook al doen andere kinders jaag mekaar rond, uh, ander speel een speeliekie, waarin hulle so in so'n groep goeikies doen. En dit neem my so vannig terug, toe ek in die hoerschool was, het ons groep, ons klas, ons seens, het so'n speeliekie daar buitenkant gespeel, namelijk bok bok, En dan een van die seens het nou daar teen een boom gestaan en ons allemaal het hier by mekaar gestaan, achter mekaar en so een rij gevorm en dan het ons twee spannen, die een spannen wat nou staan te mekaar en die spannen wat dan nou boe op hierdie groep wat nou so gevorm het sprang en dan druk iemand nou daar, om die voorste rui, op een ander oudse rug, een aantal van sy vingers, en hy moet nou raai, hoeveel vingers op jou lijf, ek denk het was een rijmpie, soos bok bok staan stief, hoeveel vingers op jou lijf, en as jy nou reg reggeraai, die oude haar reg voor, dan moet die ander span nou weer bok in staan, en al die jylle schoolse mens, ach mens hulle daar so jylle, Uh, ek weet nie wat om dit te noem nie so lang gaping gevorm want allemaal het kom staan en kyk hoe ons nou gespeel het groep speel het en hoe mense optree dit is alles jou gedrag gedrag studie alles kom uit jou hart uit of jy opgewonde is en of jy enthousiasties is en of jy deersettingsvermoe het, en al die dinge kom uit jou hartheid. Hoe een mens dinge doen, hoe vriendelijk is jy, hoe vol liefde is jy, alles kom uit die gange van jou hart. En God gaan dit een dag oordeel, alles wat jy in die lichaam gedoen het, En vir daar die rede, kom ons na hom toe, kom ons na God toe, kom ons na die skipper En kom plaas ons ons hand, ons hart in sy hande as die pottebakker In aanbidding, terwijl ons om aanbid en al hoe meer om gaan aanbid Want hoe meer God in ons werk, hoe meer verander hy ons so dat ons alloemere welgevalle, dat God alloemere welgevalle sal hee in wat ons doen, totdat ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind sal word, by die wederkomst, want God is bezig om met ons te werk in voorbereiding op daar die groot en deurlichtige dag, wanneer ons gereed sal wees as die vijf wijse maagde of dan as die brood van die lamp. En ek is oortuig daarvan, dat jy graag deel wil wees daarvan, tot in alle eeuwigheid, want die eeuwigheid het geen einde nie, as maniere om dit te probeer voorstel met sekere tekens, infinity, dit wat geen einde het nie, dit hou net aan, dit het geen einde nie, daar gaan nooit een einde wees aan die feit dat jy bruid is, en dis die tweede helfte van Jezus nie, maar daarvoor moet ek en jy gereed wees. En dit wil ek graag aan jou verduidelik hoe God hierdie werk doen, principeel, eerstens door sy kracht, hoe hy hierdie dinge aan een mens doen, want ons leer God ken van uit die skipping en vanuit die woord daar is een psalm, psalm 19, jy moet dat gaan lees stadem is die tyd het lees jy psalm 19, hoe God uit die natuur en uit die skriftuur omself openbaar want hy is die skipper Hy is die skipper van die heel al, sy handemerke, of sy vingermerke, hoe hy dit ook al wil stel, is alles sigtbaar in wat God gedoen het, en so gaan God in my en in jou werk, om ons te verander, ten goede, so dan alles wat met my gebeur, ten goede sal wees, vir amal wat hy lief het, werk alles ten goede, alles ten goede, elke liewe dingiekie wat hy doen is ten goede, al lyk het vir ek en jou, miskien dalk post daar hem nie had, negatief, maar nooit een negatief nie, God maak altyd van een negatief, een positief jy weet my so maak, my is een negatief, het steek, tekenkie, is so een klein horizontale streepie, en as jy om van daar die negatief, een positief maak, dan strek jy net een vertikale streepje dierom. Dis wat God die heilte doen met elke negatief. Maak hy positief. Al die dingetjies wat ek en jy in die verlede beleef het as negatieve, gaan God verander in positieve. Dinge wat hy lang kal reeds vir jou beplan het, en wat in vervulling sal gaan, soos wat god Godse tyd in vervulling gaan, in een mense lewe. Openbaring vir lees ek vir jou, na hierdie ding het ek gesien, geopende deur in die jimmel, eerste stem, het ek soos een met my spreek het, het gesê, kom op hierin, jy sal sien daar bassijn, ek interpreteer, baie vannig, sonder om te verduidelik, en verklarings te gee, want ek zit nie die tyd nie, soos een bassijn, dit is die, die feest van trompeten, soos een bassijn, dit is die woord vir een trompet, met my oorspreking gesê, kom op hierheen, dit wat precies wat gaan gebeur met die kerk van die Heer Jezus, tydens daar die trompet geskal, dat daar een stem sal wees van een aardsengel, en wat sal sê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Hier gaan dinge dan gebeur op die aarde, namelijk die groot verdrukking en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, wat jy verder lees in die boek boekopendbaring, maar in die jimmel gaan daar iets anders plaas, want daar gaan die verdrukking wees nie, dit is die wegneem van die kerk, net soos in die dag van Noach, so neem God die kerk ook dan weg uit die omstandighede, terwyl God wraak neem, Op die aarde soos wat hy destijds gedoen het in die dag van Noach En daar was ek in die gees En kyk daar staan een troon in die jimmel En een sit op die troon Mense 24 7 Of 7 24 7 dagen van die week 24 uur per dag 365 en een kwart dag Is God op sy troon En hy wat daarop sit het in sy voorkomst gelijk soos die steen Jaspers en Sardies, en rondom die troon was een reenboog, wat in sy voorkomst gelijk het soos smarag, en rondom die troon was daar 24 troone. Jezus het met sy disciples gepraat, en vir hulle gesê, toe hulle vraag, wat gaan nou van een dag van ons word? Toe sê, julle gaan sit, want hulle het gesê, ons het aan alles verlaat. En u gevolg, toe sê die heren, jylle gaan sit op twaalf troone en jylle gaan die twaalf stammen van Israel oordeel. Maar daar gaan 24 troone wees. En ek het die troone, het ek 24 ouderlinge sien sit, want dit is dan ook deel van die kerk. Israel en die kerk loop so langs mekaar, so parallel. Bekleed met wit kleren en hulle het gauwe kroone op hulle hoofde gehad, allemaal koninklijke status. Daar nou die Heer het gesê dat ons as konings gaan regeer, en sommige gaan die tweede helfte van die Heere Jezus wees, namelijk die bruid. En daar het weerlichte en sla en stemme uit die troon uitgegaan. Mensen, dit is net een voorstelling van die heerlikheid van Godse troon, dis indrukwekkend, enerzijds, anders, anderzijds is skrikwekkend, afhangende van wie jy is, en in wat er situasie jy self daar gaan bevind, gaan dit of indrukwekkend, of skrikwekkend wees, van hierdie weerlik strale, en, en, en dondersla, wat uit die troon uitgegaan het, en die 7 vier fakkels, wat die 7 geeste van God is, nou mens, God het nie 7 geeste nie, dis is voorstelling van die, die volmaakte getalsever, die heilige geest, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar een see van glas soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon, in die sien nie, kan het amper nie beskryf nie, in die middel van die troon en rondom die troon, dit wil sê is eindelijk een deel daarvan. Dit is een uitdrukking van God self vier levende weesens vol oog van voor en van achter en die eerste levende weesens was soos een leeuw, dis in die ooste oostekant en die tweede levende weesens was soos een kalf, dis aan die westekant die derde levende weesens was gezicht gehad soos die van die mens aan die zijde kant en die vierde levende weesens soos een arend gelijk wat aan die, dis wat vlieg aan die noorde kant en ek wil jou vir jou vandag net sê, ons is bezig om te kyk in ons boekvoorlesing daar die boek met die naam Groot Gedachte wat in Gideon Joubert gedoen is, daar is 4 uur op zondagmiddag 16 uur, dan lees ek uit hier die boek voor, wat belangrik is dat jy daar sal probeer luister daarna oor hoe die hele skepping ontwikkel het, uit die wetenskapelike oogpunt beskryf, maar door iemand wat in een vloeiende makkelike Afrikaans dit vir ons te boek gestel het waarvoor hy ook die inzicht, prijs ontvang daarvoor. Om te kyk na die groot wetenskap en al die dinge wat daar het ontstaan het en daar is vier krachte waaruit alles bestaan hierop nie net op die aarde recht en jylle heel al hier die vier krachte dan nou vier jy het nou gekyk na die vier weesens rondom die toon vier krachte zwaartekracht, elektromagnetische kracht En dan die swak kernkracht wat radioaktieve uitstraling is En die sterk kernkracht tussen die protone en die neutrone binnen dan die kern Dis waar kernbomme vandaan kom En kernkracht, dit is geweldige kracht wat daar binnen die kern is van die molekules Nou mense dit is een voorstelling van die godheid dis maar net wetenskapelike termen, omdat om God is gees mens kan God eindelijk nie rechtig verstaan nie, ons syng dit ook, ewig onbegryplik wees, een vader, zoon en heilige geest, ons kan maar probeer wat ons wil, ons verstand is te klein, om God te probeer snap, God probeer in kleiner, meer eenvoudige geprenkies aan ons dinge verduidelik, soos bijvoorbeeld hier rondom die troon, daar waar die, die een wees en lijks is mens, die andere een, lyk like soos kalf en die ander soos arend en dan soos die leeuw en hier die volgorde van van die suide kant of die mens, dan weste kant die kalf noorde kant die aard en dan aan die ooster kant die leeuw, wat stel dit voor? Dit is die kracht, mense, dit is die kracht waarmee God werk in ons Ek wil net he, jy moet vir een oomlik die prentjie bekyk wat ek nou vir jou aan jou voorgehou daar die mens en kalf en arend en leeuw, en sien dit in Jezus in vervulling gaan, want nou, Jezus is die voorloper, en voor die grondlegging van die wereld af, het God besluit, dit is die enigste manier, hoe een mens gered gaan word, daar is geen ander manier nie, dit is door Jezus, en daar waar hy gestap het, daar moet ek en jy stap, daarom is ons navolgers van hom, loop ons achter hom aan, daar waar hy as voorganger ingegaan het, daar gaan ons achter hom aan, want hy is die weg die waarheid in die lewe en niemand kom na die vader behalwe dier my nie en dit moet die mens nou al jou eie begin maak en al die dinge gaan gepaard met optrede wat uit my hart uitkom, as my hart nie reg is nie, gaan ek die goed nie doen nie so die heel eerste van hierdie weesens is een mens dis net mense wat hierdie voorheid gaan hee om geret te kan word dis net mense, nie engelen nie daar is geen, soos in geen reddingsplan vir enige engel nie so mense so ons moet echt mens wees, ons moet hier wette geboore wees op die aarde dan is jy kandidaat, maar jy moet echt, echt mens wees echt, echt, echt mens jy moet mens wees En die oomlik as jy mens is en besef dat jy mens is, besef jy afhankelijkheid van God. Jy besef jy is een skepsel. Jy loop nie met die goed wat die duivel in sy hart meer rondgeloop het, dat hy nie wil wees wat God wil, hy moet wees nie. En hoe God om geskep het nie. Ek en jy is mense. Ons is swakkelinge. Ons is mense wat in ons eie kracht eindelik niks kan doen nie. Want ons is in elk geval besteel en beroof daar in die tuin van Eden. En nou as ons besef het dat ons mense is, hou die zalig sprekinge. As jy besef hoe afhankelijk jy van God is, as jy dit kan verstaan, dan gaan jy die koninkryk beerwe. Salig is die mense wat besef hoe afhankelijk hulle is van God. Dis waar alles begin, dat jy besef jy kom tot die, tot die einde, jy self kan niks doen as God nie door jou werk nie, as hy jou nie verander nie, verander nie as Jezus nie in jou leven kom leven nie, Want in Christus, daar is ons redding. So echt menslik, in nederigheid, gaan die mens na die tweede stap toe van die kalf. Kalf is die offer. Net soos wat Jezus mens geworden het, hy is gebore uit die maagd Maria, en hy was hier aan versoekingen onderwerp, net soos wat ons, so, so verduidelik die skrif van ons, soos wat Jezus daar in die woestijn versoek is, dit alles weerstaan het, hy het nooit na God geroep nie, want hy het gesê, ek kan ons nou enige tyd van my vader roep, hy sal meer as 12 legie en uh, engele van my stuur, maar nee, hy het nederig in sy mensheid geblei, afhankelijk van God, ek is nie om my wil te doen nie, die wil van my vader wat my gestuur het en daarom het hy gewilliglik homself geoffer en jy ook beteens as jy, ek en jy bring jou self as een levende heilige en aan God welgevallige offer dit is die essentie van die godsdienst my aan God te offer Teken jy om jyself in Godse hande te gee. Te sê, Herre, jy het my in elk geval gemaakt. Hier jylle skipping behoort aan jy. Jy het hier een reddingsplan en jy het mense nodig wat jy aan bid. Hier is ek. Ge myself in jy hande. So dat met my kan werk, dat jy my kan verander, dat jy my kan vorm en daar die instrument wat u kan gebruik hier op aarde. Net so het Jezus dit gedoen, om selfgewilliglik oorgegeen, hy het nie weerstand gebied nie, kan hy onthou, daar in Gethseman nie, terwijl hy gevangen geneem is, het daar soveel kracht uit hom beweeg, dat hy hele linie van soldaten, wat om kom gevangen woe neem, het oppelig hulle, hulle rug neergeslaan, En toe Petrus die zwaard uithaal en die kap malg is oor af, dit Jezus vir hom gesê, sê terug jou zwaard. Jy nie geweet, as ek, as ek my vader vraag, sal jy vir my meer as 12 leg, jy nou engel is stuur nie. Dis nie hoe dit werkt nie, is in alles is in Godse hande. Gewilliglik omself gegee, en gesterwe, en dis ook Paulus sê, ek leef nie meer nie, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat was die volgende wat met Jezus gebeur het, nadat hy gesterwe het en begraaf is? Hy het opgestaan uit die dood en hy het opgevaard naar die hemel, dis ook ons dit as geloofsbeleidings ook so dan beleid wat opgevaar het na die jimmel, dis die arend, en sy so van die mens na die kalf wat geoffer is, na die arend wat opstuig uit die omstandighede, die arend is het nie hier op die grond nie, soos duive of hoenders wat hier so sit in pik nie, hulle zweef daarboe in die lichtstrome, en hulle woon daarboe op die rotse, Aaron, net soos wat Jezus sy himmelvaart gewees het en so net so gaan ek en jy ook een himmelvaart hee ons gaan Jezus tegemoet in die lig hy kom ook met al die mense wat in hom gesterf het bring hulle geest en siel samen en hulle lichaam word verenig in een verheerlikte lichaam en so gaan ons mekaar tegemoet in die licht en gaan ons altyd by die Heere wees Nadat Jesus opgevaar het, sit hy aan die rechterhand van die vader. Daar sit hy gekroon as die koning van die konings. En mensen, ek en jy gaan ook kroone ontvang, net soos Paulus dit verduidelik het. Antimotheus, dat ek hier die wetloop volleindig het, geloof behoud, nou wacht daar vir my een kroon. Dit die krooning dan van jou leven as een koninklikke dat jy tot in alle eeuwigheid daar die gesag en daar die status gaan hee. Maar ons moet ons self, mense, om dier hier die kringloop te gaan wat ek nou voor jou voorgehou het van mens na kalf, na arend, na, na, na koning. Dit het alles, dit gaan alles afhang van jou hart gaan in jou hart aan en wat gaan in my hart aan want my hele optrede kom daar uit, is gebore uit my hart en God wil graag daar werk volgens Philippense het is God wat in my werk en ons gaan ons self so in sy hande gee en ons gaan net so stap verstap tydens hier die oordenk Ek doen as jy gereed is daarvoor daarom moet jy mediteer, uh, voor die tyd kry jyself rustig, so dat hierdie feite kan insink, en as jy nie mooi geluister het, en alles miskien jou ergens geplaat het, daarom word dit in die archief weer bewaar, so dat jy na die tyd rustig, weer hierna kan luister. En daarmee gaan ek jou nou, groet, Tot die volgende keer En daar die volgende keer Is morgen deefvee Deefvee stand vir die jou volente Die Latijns afkorting As die Heere wil Dan sien ek jou weer Morgen hierdie tyd En hoop ek dat jy een wonderlijke Nachtrus gaan ervaar En lekker gaan slaap Rustig kan wees Totdat ons mekaar dan weer sien en dan groet ek jou hier met Shalom all To Jesus,